رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين سيد محمد وعلى آله وصحابه هجميننا من ضعف ما ايكي كسا هادستة بزو بس أنس بن مالك روايت الله أليشنا بس أبو ذار رضي الله عنه أنس بن مالك صحبت لي كنبي صلى الله عليه وسلم Demir ki, necə? Meyraca gedib. Və bu aydis uzun olduğunda oxudu və dedik ki, hədisdə olan bəzi faydalarda qalsın gələndə əsimizə. Və məsələn, bu olan məsələlərdən biri budur ki, yəni, alimlər ixtilaf ediblər. Peygamber salarsa Meyraca oyaq ikən gedib, yoxsa yuxudaq. Və bəzilər deyib ki, yuxuda gedib. Aydındır. Və bəzlər ki, bəz oyaq gedib. Və belə dərək var ki, bəz bir dəfə oyaq gedib və bir dəfə yuxudar. Və ümumiyyətlə, və səhvə ki, budur ki, bu məsələdə, Peyyambər səhvəsən miracı oyaq kənib. Çünki əgər yuxudu olsa idi, Qurayş hamısı qəbul edədə bu dediyin. Yuxudu adam hər yana gedə bilər. Və ki, ona qarşı bu cür hərəkəti göstərir ki, qura iş Eşi, ki, bu yuxudan danışır, bu doğrudan danışır doğrudan yani göğə, bu uçub yəni göyə, səmayə bu yəni var bir necə hansı ki ə, diri, həmçinin sonra bu məsələdə var ki Peyğambəsa, sallallahu aleyhi sələm ruhuna yoxsa bədənlə cismi və bu məsələdə ixtilaf edib ləlimlə bəzilədib ruhuna uçub və bəzilədib cəsədilə O həkiz budur ki Cəsədin olsun preğamber sallallahu aleyhi və Ruhunun yox Ruhu da yanında olub Cəsədin olsun Hə, bədənlə yəni Bədənlə olsun Həmsinin Yəni Bu Hədisdə olan faydalardan da bu Göstərir ki, bu namaz Namazın xüsusiyyəti Özəfə Fikir versin, namaz elə ibadətdir ki Bunun üçün gələk yunasan əvvəlcə də Və hər üçün lazımdır daxtımız almaq və ya oruq üçün aydındır və ya zəkat verəndə misal, İslamın əlkəndəndən danışır və ya kəlmək deyəndə amma namaz alındı qəyək daxtılmaz, daxtılmaz namaz qabıldı Bu da göstərək, ümumiyyətlə bu Peyğəmbər salasını yəni birinci qəlbin yenə çıxardıb yudular, təmizləndi yenə Düzdür bu, çıkilənməmişdir Peyğəmbər salası qəbri, qəlbi Çünki peyəmbər sahası qəlbi iki dəfə çıxardılıb və yığılub İki dəfə, birinci dəfə uşaq Və də ikinci dəfə də meyraçdan qabaq Düzdür, beşəcən rivayət var Yəni ixtilaf var, beşəcən Yəni, kətdə bəziləri beş dəfə yığılub Lakin səhi budur ki, iki dəfə sabit olan səhi dəlillərdə İki dəfə yığılub Və də birinci dəfə yığılanda şeytənin orada e, Həzzi var, onu çıxardırlar, olan şeyləri Çünki hər qəlbdə var o hissiyyatda. Aydındır, hə. Amma ə, hər adam necə ki, şeytan var. Qədə sunsa şeytan var idi. Ola ki, dedi ki, mənə şeytanı müsəlməm olub. Yəni, təslim olub. Və ə, deməli, necə ki, bu yuldur, təmiz getdi, orada namaz fərz olundu. Həmçə, namaz da namazdan da qabaq təmizlənməyəsən. Yani, Nəsə bir belə oxşarlıq var bu əməldə, bu ibadətdə və namaz da həmçinin həm daxilən namaz qalın, həm daxilən, həm zahilən gələk elə deyil və məsələn bu da xüsusiyyətlərindən idi sonra məsələn ə... sonra biz dedik məsələn ədəb icazə almaq yəni icazə qafının içərisindən girəndə necə Cebrail icazə alırdı hər səmanın qapısında və həmsinin adı soruşmaq kimdir? bunlar ədəblərdəndir geri gələn adam icazə ala və içərdəki adam geri soruşaq kimdir? adına bu da ədəblərdəndir, qaydınandan həmsinin yəni burada göstərir ki bəz e, cənnət, e, səmaların qapıları var aydındır, səmaların qapıları var Valla, spontan o qafıları anca müminləri açır, kafirləri yox. Necə, Qur'an deyir bir yerdə, deyir, kafirin ruhu qalxanda, səmanın qafıları ona açılmı cək. Aynındır. Amma müminin, misal, ruhu qalxır, qaflar açıla-açıla. Bərin sizin vədisi olan faydalardan da, Peygamber sallallar əsrəl, orada göstərdilər cənnət əhlini Cənnət əhlini və cəhənnət əhlini. Əhlini, əhlini, çünki əlumlar deyir ki, Cəy fəhlə. Dafillər. Dilək orada olark olub biri gəlib xəbər verib məyə. Yəni səndən çəmənə. Sən diyan olub et. Bəli diyan olub. Peyğəmbər salasa. Peyğəmbər salasa cənnəti görüb cənnətimi də. Aydın də göstəriblər ona. Ona görə onlar ki dafillər deyirlər ki bəs oradan gəlib xəbər verir. Deyinə hə gəlib xəbər verib. Peyğəmbər salasa göstəriblər. Cəhəndəndə göstərə bilər, necə əzab verirlər Aydın əlçir cəhəndəti cənn, e, Sonra burda e, Həmsin burda biz dediyik ki, bəs namaz bağır edəb Yaxşı bəs Peyğəmbər salıq və miraca qabaq O əlli ürkət, sonra 5 vaxt namaz tərz olmamışdan qabaq Namaz qılırdılar yoxsa yoxsa yox, var idi yoxsa yox Və biz dedik ki Namaz var idi Və lakin Necə qılırdılar? Ümumiyyətlə, ə, bu məsələ biraz ixtilaglı məsələdir. Bəzilədilər, var idi, gündə iki rəvə qılırdılar. İki rükət. Və bütün namazlar o vəxə iki rükət idi. Aydındırı, iki-iki qılırdılar. Bir səhər qılırdılar, bir də axşaf. Bələ deyən var. Və həmçinin, bəzilədilər hətta gecə namazları fərz idi o vaxt. Gecə namazları idi. Yəni qiyamun Və lakin, Mədinəyə gələn sonra bu namaz oldu müstəhəb. O vaxt ki, artıq cihad-zad başladı Mədinədə, döyüşdə və gecələr ibadət edib, səhirlər döyüşməyə ağır idi. Ona görə Allah tala elə göndərdi ki, yəni, bu səhə artıq sizə vacib döyür müstəhəbdir, kim istəyir qılsı, kim istəyir yox. Aydındır. Və lakin, ə, hələ ən yəni, güclü yəni, məsələ hələ budur, dəlil ki, bəs üç ülkət qılırdılar və iki dəfə, bu daha güclü qə İki dəfə səhər, bir də axşam. Aydındır. Ola ki, sual verə bilər ki, biz necə qılırıq indi o cür? Düzdür, çox şeylər hələ idi. Ola bilsin, məyyə fərqlə vardır, az. Çünki hələ din kam kamilləşməmiş, daxı. Elə deyil, ola bilsin, məsələn, biz necə qılırıq indi, məyyə şirə olmasın. Çünki din hələ kamilləşməmişdir. Məkkə dövrə ilə dinin əvvəlliyidir. Elə deyil, ayələrin, Quranın əvvəlləri ələ. O necə, fərq olsun, lakin ümumən biz qıldığımız namaz kimidir. Necə ki, peyğəmbərlər hamısı. Ümumən biz qıldığımız namaz kimi qılır, fəqət o fərq olub az. Məsələn, lakin hamı bütün peyğəmbərlər namaz qılanlarda sağ əlin, sağ əlin üstü qov sinələrini qoyardılar. Necə, İmam Malikdə gəlib, de, bütün peyəmbərlərin üçyə sünnətidir, yəni hamı edirdi. Onlardan da biri namaz qılanında sağ əlin. Solan üstə qoyar, sinələrini bağlı qoyarlar, aydın dəyir. Hə? İkisimlə misvak edilmə, yandı çıxar, İmam Malik rivayət edilmə. <gülüyor> ümumən, suğurə olabisi e, geciktirdilər, iftihələsi tezirirdilər. Allah bilir, yandı dəl-Hadis yandı ki, e, şey bunu təkilə alırdın, ona gələ. Və səhələ solan üstə qoyardırlar, namazda. Aydın dəyir və ümumən bah, böyle şeylə və idi. Olabisi cüz-i fərqlərdir. Və biz, yəni, qutardıq bu ədisi inşallah sonra keçirməlik. Hmm, başqa məsələ o da, ə, ə, yəni, paltara aid məsələlərdir, namazda paltar necə olur? Ə, aynındır, övrət elə örtmək və s. Bu məsələlərdə Allah salak. salak.